Hacemos, la 11 de la mañana, de un quateria eslako, después. No, no, no, no, no, eta Espainiako apesk gaztezunbait, diktadura enkuntre altsatu zienak. Zamora prexontegian gaurik izan zien, prexontegi, an prexontegi berezia, bakarra baita mundian jaikik izan dena apesentzeratzeko. Hetako bat, Xabier Ramurizazen eta belikuko tarzuna ekaridua tarratzeat. Apezgazte hoik, hen hierarkia zuhren Beste bide bat hartu zien. Bai, beste bide bat edo, guztez, ba, bide zuzena hartzea, ditadero baten mendean geunden, eta Euskal Herri zapaldu batean, eskubide politikoa, soziala, kulturelak, Euskal Herriarenak, ba zapaldurizadu endaguk, argi genuen kontzientzia hori, goez ginen bagarri gari ditadura baten kontra, baizik, ba eskubide, nazionalen eta sozialen eta horien, eta jende zapalduaren alde. Orduan, APS-en autoritatea erabili genuen ba, hori, hori irautzeko, bueltan mateko eta jendeari ba, batez ere ba, lokalekin eta ahal genuen guztiarekin laguntzeko ba, errazio bat izan zen ba, frankismoaren aurka eta baita eskubide sozialen eta politikoen alde. Eta kulturalen ere bai eskuntzaren eta eskubide lingustikoen alde ba, movimentu handia izan zen eta hori ba, diktaduran ba, zapaldurik zegoen eta horren aurka Ez beste bide bat, baizik bide zuzena, hau ustez hartu binula. Beste bide zen, zapalkuntzako bidea. Hu. Horri, ba, aurtegi eman genion eta horregatik sartu bintuzten presu. Guk ezken horren nabarmen inorazen. Eta ziren engajamentia gatik ordin preso sartu egizantzintien berrogeita hama hiu apez, hor uh, zamoran, dokumentalan ikusten dugu arazuetan zidela leku hortat, ze impresione egiten zinin hata juliantzea uh, hola. Ba, orduan, ba, nik banekien, eh, bueno, bagenekien non bukatuko genuen. Orduan hori nolobait erraitzeko, Kantaturik idatzi eta zegoen, aurre egiten bazen, aurpegi ematen bazen ionegoera bati, eta modu hortagain ere, kintzak ere, ba, indartzuak eta zorrotzak planteatu benituen, itxialdiak eta manifestazioak edo horrela, ba, bagenekien non bukatuko genuen. Huri egindakero, berroa eta mar urtera, ba, hau dokumentalagu, gu buruan duguaguna horrela dokumentu batean ustea, Ba, niretzat eta guretzat hori izugarri handia da eta gaur ba, hemen atarratzen izugarrizko e, ba, emozioa, emozio izugarria sentitzen dut, hau hemen transmititualizatea ez nik, baizeik dokumentu baten da. Dokumentu hori hemen geldituko da eta e, historia guztira guztira guztira guztira baina hau hemen geldituko da, hori gauza handia da guretzat.